Досі ще була рідна Максимові земля, батьківщина, Україна, за яку він спалив свою молодість. А далі вже починалася та частина світу, на якій йому спалили його молодість. Це село було спустошено так само, як і всі попередні. З краю стояв покинутий Тартак. Далі йшли понад шляхом два ряди напівзруйнованих хат, тенів і повіток, два ряди зруйнованих брудних і порожніх, лише сміттям і гноєм завалених садиб, зовсім зруйнованих або напівзруйнованих, і не тільки війною, але й ще довоєнним, щасливим життям у лапках. Між ці два ряди хат і дворів Вливався людський потік і плив, зачіпаючись колесами та лахміттям за стовпи, поламані тини і лати. Тут Максим уже не йшов, а його несло потоком що, стиснений рядами дворів, як берегами, плив плавом. Максим тільки крутився у ньому, як колода на воді, бо він протистояв потокові, часто сідав на лавках чи на колодках під дворами проти сонця, дрімав і в той же час спостерігав цей рух, пильно роздивлявся по юрбі, чи немає де-небудь косика або когось із колони. Ні, не було нікого». Що з ними сталося, чи живий той хлопчик, що нарешті сталося з цілою колоною, чи догнав її Заєць, і чи застав її ще живою, чи наказ уже виконано, той, що про нього говорив Василь Легеза. І знову ці жінки з малими дітками і немовлятами, закутаними у лохміття, несучи немовлят на грудях, і ведучи старшеньких за руку, вони йшли як на страту. Ні, вони не йшли, їх гнали, їх гнали під загрозою смерти в смерть же ж таки. Гнали ті, що в своїй злобі приречених хотіли б втратити весь світ. Максим раптом став помічати, що на нього всі звертали увагу. Він устав і пішов, не розглядаючись, але це не допомагало. Чому вони дивляться? Машинально Максим провів по устах і побачив на руці кров. Ага, у нього, бач, від гарячки порепались губи, попалені внутрішнім вогнем, часто облизовані і обвітрені. Порепались і кривавились, і це тому вони дивляться. Але тут же він і сам заперечив цей здогад, бо враз побачив справжню причину. Він побачив «Господи!» Та серед цих людей було повно знайомих. Раз-пораз по раз траплялись люди з рідного міста чи з його рідних околиць, що так чи так знали його, його рід, знали славу про нього та про його жестку епопею. Деякі навіть злегка кивали йому головою, деякі тільки витріщали очі, вражені, але потім похнюплювалися, відверталися і швидко проходили». Деякі зупинялися на мить від несподіванки і теж швидко його обминали. Всі проходили мимо, прискорюючи ходу, і ні пари з уст. Вони, Лубонь, здогадувалися, як це він опинився тут. Безперечно. Вони боялися за себе, але вони боялися і за нього. Щоб не стягти уваги, уваги тих, що теж бігли в цій же юрбі, кожного пронизуючи лихим зором, повним помстивої зненависті до всього світу за свої поразки і кликітливої злоби до інших, за нелюбов до себе, сповнені жадоби чужої смерти, щоб усі умерли раніше від них. Максим відчув, що він мусив би десь зникнути з цієї вулиці, із цього шляху. Тепер же негайно, але куди, розмірковуючи над цим, він все-таки посувався далі, як автомат, все тією ж вулицею. Його ноги вже ледве-ледве пересувалися від утоми. Сили його танули. Але він ішов. Так, він ішов, аж поки не опинився перед застряглою в баюрі машиною. На тій машині сидів... Ого-го! На машині тій сидів майже весь персонал із особливого відділу армії, і спецвідділу дивізії, ті самі, що були у селі Веселому і на вулиці Заозірній. Всі його знайомі в лапках, вартові, і сержанти, і старшини, і той майор слідчий, і навіть його дівчина. Всі були тут. Максим тільки встиг помітити, що всі вони були заспані, сердиті, неголені, забрюхані і п'яні. А до того ще й «Так-так, до краю розгублені!» Тільки встиг помітити це, як наткнувся на самого начальника спецвідділу. Машина йорзалась у баюрі, шарпалася то сюди, то туди, скаженно ривучі. Всі, що були в машині, лаяли шофера на чим світ стояв, а начальник безпорадно дивився на все це збоку, стоячи біля баюри і закладеними за спину руками, насунувши шапку на очі, і розстібнувши комір гімнастерки. Максим наткнувся просто на нього, лицем до лиця. Це був той самий начальник спецвідділу танкової дивізії, що приїздив його заарештувати. Але тепер він був і без танків, і без дивізії, лише із своїм спецвідділом. У Максима серце похололо, і він трохи не кинувся з усієї сили на втікача від несподіванки але не кинувся. Начальник спецвідділу в сторч подивився йому в лице і, дали бі, не впізнав. подивився байдужим, каламутним поглядом, довгим, нудним, і одвернувся. Максим майже автоматично пройшов мимо нього, не моргнувши оком, і йшов далі, ледве стримуючись, щоб не побігти. Земля під ним горіла. Тут же ж десь мусить бути і сам головний, о той кутузив у що заповзявся тоді поставити його на коліна. Ти скажи, яка ерунда. Змобілізувавши усі свої нерви, щоб не шарахнутися, Максим ішов далі спокійно. Ішов і відчував, що хтось дивиться йому в спину. Але йшов зумисне мляво. Це йому нагадало, як він колись, ще у школярські роки, вчився гартувати нерви і характер, ходячи по розпеченій блясі даху, бо і ізумисне не квапився, не шарпався, хоч на ногах аж пухрі схоплювались. Так він ішов, здавалося, бо знай скільки, підкоряючись інтуїції, що підказували йому не шарпатись, не бігти, не дай Боже. Лише думка його бігла шалено і несамовито, бачив, як дворами, городами і садочками йшли люди і йому страшенно кортіло і самому кинутися туди, але не кинувся. По якомусь часі машина заревла оглушливо і, вискочивши з баюри, рушила далі. Максим чув, як вона наближалася, доганяючи, ось уже й догнала, а догнавши, пішла собі далі. Ніхто з тих, що сиділи в машині, не звернув на Максима жодної уваги. Тільки начальник, стоячи у правому кутку короба, шукав у юрбі когось очима і знайшов. Уп'явся тими очима в Максима, аж голову повернув назад. Упізнав чи не впізнав, зупинить чи не зупинить машину? Але начальник машини не зупинив. Вона пішла собі далі, далі, гублячись у юрбі, а начальник усе стояв і дивився, і тер рукою чоло. Лебунь пригадував. Раптом, як уже здавалося, що все минуло, машина десь там стала. Чути було, як стала. Пригадав. І тут Максим, не зміняючи темпи ходи, звернув ліворуч у чийсь двір і пішов навскоси садочками, забираючи все лівіше і лівіше далі від шляху. Потім сів біля купи якогось хмизу і, ніби заклопотаний своїми босими ногами, Нагнувся на них, а сам подивився пильно на шлях. Мимо проходили люди, а він дивився на шлях, туди, на вулицю, і бачив, що з машини геть усі повилазили, і, розсипавшись, пішли вулицею навпроти течії. Максим звівся і помалу пішов глибше в садки. Садки круто сходили на гору. Пройшовши якийсь час, Максим озернувся. Нічого, крім густої сітки дерев, не було видно. Нагнувся. Те саме. Густо посаджені і розрослі молоді яблуні й груші відгородили його від шляху. Тоді він повернув ще крутіше, ліворуч, і пішов швидше. Скоро він опинився на спеціально насипаному валу, що огороджував садки.